Johan, så. Ja, hej. Det var Johan Andersson här i Sverige. Hej. Ja, jag fick ett svar där. där det, du skrev att det handlade om opinionsbildning och inte nyheter. Nej, du sa ju att du undrar varför vi inte har rapporterat hela avslöjanden. Mm. Och då säger jag att det inte det är inte avslöjanden utan opinionsbildning, det jag hörde när jag gick in och lyssnade på. Men, men jag bara tänker på, det finns ju några avslöjanden här som ändå är...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 Då är det knappast att polisen har den uppfattningen. Nej, okay. Polisen som myndighet. Visst, men, men då har jag ändå pratat med före detta justitieministern Thomas Bodström. Han anser inte att det är ett brott. Jag har pratat med jurister. Så att det ligger ju inte på den nivån att jag har pratat med någon enskild åsikt. Utan det här är ju helt hela, hela vägen upp till högsta politiska... Eh, men Thomas Bodström är inte längre justitieminister. Nej visst, men jag har ju pratat med Beatrice Ask också då.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 Men, men, men, men då får nu, jag bara fråga, jag på... Tar du avstånd från kommunism? Nu får, du faktiskt, vara nöjd. Du, nu får du faktiskt vara nöjd. Tar du avstånd från kommunism? Ja. Nej, jag säger bara att ni, ni har exempelvis berättat... att Mona Thalin... Nej, hörde det, har jag jag av det. det har vi Och inte det, sagt. Inte, jo, det, stod, det hörde Nej. jag i årskunnika. Och det är opinionsbildning. Nej, det har vi inte sagt. Men du, nu, nu du, har Vad sagt du? ganska mycket Det har vi inte sagt. Jag ljuger inte. Jo, vi har sagt kulturmarxister... ...kommunister... I samma mening. Och sen har vi radat upp ett antal namn. Det var inte specifikt att Mona mm, det var inte meningen att koppla ihop det med Mona Sahlin och de här. då? Jo, nej, men, men Alexandra Pascali, du är ju uttalad kommunist. Ja, men du, du jag har svarat nu på men, dina Men tar frågor. du avstånd från kommunism? Men du, hör du vad jag säger nu? Nu men, har jag svarat är det så svårt? på Alltså frågor. nu har jag mördat 80 miljoner människor. Det kan väl inte vara så svårt. Det måste ju svenska folket